Teči, trsiš po njem, trenutki, tripajoči ranjenosti od drugega, od njega v sebi. odteči, trsiš po njem trenutki utripajoče ranjenosti od drugega. Ob sebi hočeš še bližje. Nastavljaš telo besede. Razpiraš čas, da dosegaš najtanjše tančice v besedah. Hočeš čutiti samost, v kateri počiva Prašno jutro, poletnega žvregolenja.